Urte liburutik. Egunaretan herria egarri zan, eta Moisesen kontra marmarka ziarduan. Honetarako ataral gaitu zu Egiptotik ingu gehu, gure zeme alabak eta abereak egarri zilteko. Moisesek dea darregine utzon jaunari, zer egin behar dut nik herri honegaz, harrike egingo deustel aster. Jaunak erantzun Jarri zaitez herriaren aurrean Eta eroan zeugaz Herria arduradun batzuk Artu eskuan Nilo ibaia joteko erabili Makilea eta zoaz Han zure aurrean izango nozu ni ben mendiko Arkaitz gainean Arkaitza jo Eta ura sortuko da handik Herriak edan dagian Alanegin eban Moisesek Israelgo arduradunen aurrean, Tokiari, masa eta meriba, hau da, Tentaleku eta ausileku ezarri hutsan izena, han beraria horpegia emon eta jauna tentatu ebelako, esan ez gure hartian aldago jauna, bai, ala ez.